Опити Тринайста лекция от втора година на младежки окултен клас Държана на 20 юни 1923 г. Сряда София Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя Постоянно ни весели. Размишление. Чете се темата Метод за правилно дишане. Знаете ли как се диша правилно? Ще кажете, че правилното дишане подразбира дишане с любов. Друг пък ще каже, че правилното дишане е в зависимост от правата мисъл. Като дишате, вие можете да правите различни опити. Да дишате ту с двете ноздри, ту с едната. Естествено дишане е когато поемате въздух през двете ноздри. Според науката за дълбокото дишане, в човешкия организъм се забелязват две течения. Ако едно от двете течения вземе надмощие в организма, тогава става известно нарушаване в дишането. В такъв случай дишането вече не е пълно, нито е правилно. Чрез дишането поетата от белите дробове храна се разпространява по целия организъм. Когато сте нервни, разгневени нещо, направете следното упражнение. Запушете с палеца на дясната си ръка, дясната ноздра, а през лявата поемайте въздух, като броите мислено до 7. След това не поемайте повече въздух и мислено бройте до 10. После запушете лявата ноздра, а през дясната изпущайте въздуха бавно, ритмично, като броите мислено до 9. Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка или за усилване на паметта. Това е особено необходимо когато изучавате някакъв предмет. Сутрин и преди обед ще поемате въздух през лявата ноздра, а ще го изпускате през дясната. Вечер ще поемате въздух през дясната ноздра, а ще издишате през лявата. Ще правите упражнението по 21 пъти на ден. Сутрин преди обяд и вечер, по седем пъти. Мнозина се смеят на това упражнение. Вижда им се древна работа. Те не знаят, че който не може да прави малки упражнения или не може да решава малки задачи, той не може да решава и големи задачи. Като правите упражнението правилно, ще изпитате особено приятно чувство, приятно разположение на духа си. Като поемате въздух в белите си дробове и го задържате известно време, ще усетите едно задушаване, но това именно показва, че имате полза от упражнението. Велика наука е науката за дишането. За дишането са писани книги, които трябва да четете, за да видите какви методи се препоръчват там и кои от тях можете да приложите. За да приложите кой да е метод, вие трябва да имате в себе си поне една опорна точка. Какво нещо е опорната точка? Всеки възел, в който известна разумна сила се проектира и проявява, се нарича опорна точка. Например, опорната точка на електрическите лампи е мястото, дето енергията се проявява. Опорни точки са нужни и в живота, и в природата. Като знаете това, можете да разберете, какво е предназначението на окултните школи? Предназначението на тия школи е да подготвят ученици, които да послужат за опорни точки на разумните сили в природата, на божествените мисли. Следователно, когато се намерите в трудно положение, задайте си въпроса дали сте опорни точки на божествената мисъл, или не сте? Каква е разликата между божествена и човешка мисъл? Божествената мисъл се различава от човешката по своята интензивност, по своята широчина, дължина и дълбочина, както и по своето съдържание. За да направите точна разлика между тия два вида мисли, вие трябва да познавате божествените мисли в онова чисто състояние, в каквото пристигат до човешката душа. Да възприемете една божествена мисъл, това значи да се качите на най-високия планински връх и оттам да я възприемете. Ако в ума ви влезе една Божествена мисъл, през целия Ви живот тя ще бъде светлина за душата Ви. Мощно нещо е Божественото. Който живее с Божествени мисли, той всякога е силен. Изпаднали под влиянието на човешките мисли, човек започва да губи силите си. Той ще се демагнетизира. Ще прекъсне връзката на божествените мисли в себе си. Този човек е изложен вече на постоянни съмнения и колебания. Тази е причината за анормалностите в живота на съвременните хора. Всички противоречия, всякаква дисхармония между религиозните хора и общества също се дължат на прекъсване на божествената мисъл. Като знаете това, трябва да бъдете внимателни по отношение на божествените мисли, защото и без това те не стигат право до вас. Докато стигнат до вашия ум, те минават през умовете наред същества от по-високи иерархии и най-после до вас достига едва един лъч от тия мисли. При това помнете, че божествените мисли посещават човека, когато се намира при най-неблагоприятни условия на живота. Някой може да е цар, но случва се, през целия му живот не го посещава нито една божествена мисъл. Друг може да е прост, беден, Скромен човек, но божествените мисли го посещават една след друга. Това зависи от душевното състояние на човека. В едно село през лятото настанала голяма суша, вследствие на което всички сеидби били осъдени на изгаряне, на изсушаване. Свещеникът, заедно с селените решил да устрои обща молитва за дъжд, в която цялото село да вземе участие. По този случай, един баща взел със себе си 10 годишното си момченце и то да присъства на тази молитва. Детето взело със себе си чадър, защото очаквало, като отговор на молитвата, да вали дъжд. Бащата излязала от дома си, без да вземе чадър. Защо? Защото той си казал, я вали дъжд, я не вали. Той не вярвал в силата на молитвата. Съвременните хора не успяват в живота си, понеже не вярват в това, за което се молят. Те нямат опорни точки в живота си, вследствие на което се колебаят и съмняват във всичко. Обаче, който живее с вяра в положителното, той всякога има опорни точки в живота си. Щом има опорни точки, той ще има и добри резултати. Представете си, че имате две опорни точки, А и Б, свързани помежду си с тънък конец. При сегашните условия, може ли човек да мине по тази нишка? Не може. При други условия обаче това е възможно, но днес никой човек не може да мине по такава тънка нишка. Муха, мравка, комар могат да минат по нея, но не е и човек. Ако по някакъв начин се увеличи, Сцеплението между частиците на този конец, тогава и човек може да мине по него. Ако знаете дебелината на копринената нишка, ще изчислите колко такива нишки трябва да се съединят в едно, за да може човек да мине по тях, като по дебело въже. Намерено е, че копринената нишка от бубата е двойна и е дебела. 0,026 мм. Следователно, едната нишка само е дебела 0,013 мм. Всички сте писали нещо за дишането. Всеки е дал поне един метод за правилно дишане, защото мислите, че дишате правилно. Обаче, ако проследите дишането на всеки по-отделно, ще забележите, че един диша много бързо, друг бавно, трети с голямо прекъсване и така нататък. За да се уверите в правилността на вашите методи, направете опит с тях. Приложете методите си върху такива хора, които не дишат правилно и вижте какви резултати ще имате. Като изучавате различните методи за дишане, Същевременно търсете причините за неправилното дишане. Защо някога изпитвате разширяване, а някога свиване на белите дробове? Забелязали ли сте в кои случаи се чувствате свободни, разширени, господари на положението и в кои стеснени, ограничени? Когато се намерите между деца, вие се чувствате над тях, свободно говорите, свободно мислите. Това се отразява и върху дишането ви. Щом влезете в общество на учени хора, професори, вие веднага се стеснявате, ограничавате се и не можете да мислите свободно. Това се отразява и върху дишането ви. Това стеснение на човека се дължи на неговите лични чувства. Личните чувства пък са свързани с човешкото самосъзнание. Възрастният човек мисли, че много знае и като попадне между учени хора, професори, които знаят повече от него, той започва да се стеснява, да се свива, за да не се изложи пред тях. Пред учените хора, Личните чувства на човека го правят смирен, за да не издаде невежеството си. Попаднали между деца, които не знаят повече от него, той е свободен, господарен на положението. Следователно, когато искате да правите упражнения за дишане или каквито и да е опити и упражнения, вие трябва да имате такова съзнание. Каквото имате пред децата. Само по този начин ще придобиете нещо. Стеснявате ли се, както пред възрастните, вие нищо няма да придобиете. Например, ако искате да приложите някой природен метод за дишане, но се страхувате за резултатите, вие се стеснявате и нищо не придобивате. Други пък правят упражнения за дишане, но бързат по-скоро да свършат. Не, никакво бързане не се позволява. Направете упражнението спокойно, съсредоточено, за да имате резултат. Иначе ще го механизирате и нищо няма да придобиете. Употребявайте по 5-10 минути за дишане и през това време. Не мислете за нищо друго. Ако бързате, ще мязате на стари, на възрастни хора. Децата никога не бързат. Като дадете ябълка на някое дете, то ще я обърне от тук, от там, ще я погледне, ще и се порадва и след това ще я изеде. Ако дадете една ябълка на някой философ, той ще я погледне, ще я остави на страна и ще каже «Аз нямам време сега да се занимавам с такива малки работи. Велики въпроси ме чакат мен». Този философ не знае, че чрез ябълката може да се домогне до ред философски въпроси. Например, като разглежда листата, цвета, формата й, той може да дойде до происхода на ябълката. Един важен философски въпрос. Обаче, той я погледне отгоре отгоре и казва, ябълка е това, направена от атоми и молекули. Тя принадлежи към предметния, към обективния свят, а аз се занимавам с велики, отвлечени въпроси. Съвременните учени искат да ни убедят, че знаят от какво е направена ябълката. Изследванията, които правят материалистите, учени, са подобни на тия, които може да направи някой прост, невежа човек върху една научна книга. Той взема книгата, но понеже не знае да чете, разглежда я външно и казва Тази книга е подвързана, седи каква си кожа. Хартията, от която е направена, е оризова. Вътре е печатана с черно мастило. Обаче, какво е съдържанието на тази книга? Какви мисли съдържа? Той не знае. Това не е научно изследване. Да изследваш една ябълка външно само и да кажеш каква е материята й, какви елементи съдържа, това не е пълно изследване. Ябълката не се заключава само в материята си. Тя носи живот в себе си, който всеки може да опита. Колкото по-прясна е ябълката, толкова повече живот съдържа. Който вкуси една ябълка и се свърже с нейния живот, само той знае какво представлява тя всъщност. Всички растения са свързани помежду си, вследствие на което животът се прилива от едно растение в друго. Всеки ясновидец може да провери това нещо. Цялото растително царство пък е свързано с Божествения свят. Тъй, щото, когато вземете един какъв и да е плод, знайте, че той е свързан с цялото. С плодовете на Божествения свят. Като държите тази мисъл в ума си, вие ще се ползвате от плодовете. От тях ще черпите възвишени енергии. Следователно, яжте всякога пресни плодове. Дъвчете да ги добре, бавно, за да измуквате жизнените сокове от тях. Така прияте в организма ви, те ще предизвикат у вас силна реакция към нов живот. В това отношение вие трябва да правите ред опити, за да се уверите в истинността на моите думи. Те не трябва да останат само теория, но трябва да се подложат на опит. Когато сте неразположени духом, направете следния опит. Вземете половин килограм пресни, едри, хубави череши и излезте вън в 10 часа преди обяд. Обърнете се към слънцето и започнете бавно, спокойно да едете черешите. ще ги около един час, тъй щото от 10 до 11 часа трябва да сте изяли всичките череши. Освен череши, Нищо друго не трябва да ядете. След половин час ще забележите една промяна в състоянието в разположението си. Това е резултат на черешите. Унези пък, които са чиновници, ще направят този опит по-рано, от 8 до 8:30 часа сутринта. Ще знаете че за този опит Природата определя само половин килограм череши. Ако направите опита при добро разположение на духа си, няма да забележите резултата от него, защото и без това сте били добре разположени. Този опит има смисъл само, когато не сте добре разположени. Сега, като наблюдавам лицата ви, както и тия на съвременните хора изобщо, намирам че всички сте силно напрегнати, като пълни пушки, които при най-малкото побутване са готови да избухнат. Вие трябва съзнателно да работите върху себе си, за да се справите с тази енергия. Ако искате да се ползвате от знанието, което ви се дава в школата, вие трябва да трансформирате мозъчната си енергия, да я разпределяте правилно, по всички мозъчни центрове. Това не се постига лесно, но работа се изисква от ученика. Като хванете ръката на някой здрав човек, чиято мисъл е интензивна, вие ще усетите изтичане на енергия от него. Ако човек не е здрав и мисълта му не е интензивна, щом хванете ръката на този човек, няма да усетите изтичане на енергия. Ръката му е отпусната, пасивна, без никаква енергия и живот. Този човек е запушен кран. Здравия човек обаче е отворен кран. В него става правилно втичане и изтичане на енергии. Упражнение Затворете очите си и мислено си представете една череша, отедрите доброкачествени череши и мислете за нея 5 минути. Ако в това време състоянието ви не се подобри, това показва, че опитът е излязал несполучлив. За да имате по-добър резултат, направете опита с черешово дърво, укичено със зрели, едри плодове. В този случай мисълта е по-образна по-ефектна, тъй щото ще може да подейства върху разположението на вашия дух. Понеже атмосферата вън е силно наситена с влага, упражнението не може да излезе много сполучливо. Обикновено влагата препятства на теченията на мисълта. За следния път пишете върху темата Влиянието на силните и на слабите думи. Ще се спрете само върху силните и слабите думи в положителен смисъл. Ако разгледате думите любов и обич, как мислите, коя от двете думи ще окаже по-силно влияние върху човека и на коя от двете думи влиянието ще бъде по-трайно? И правите, и обратните реакции на любовта са по-силни от тия на обичта. Като кажете на някого «бъди благ» или «бъди добър», кое от двете положения ще окаже по-силно влияние? Или ако кажете «бъди милостив» или «бъди снисходителен», кое пожелание ще се отрази по-силно върху човека? Бъди милостив, ще се отрази по-силно, отколкото бъди снисходителен. За да се произнесете върху влиянието на думите за степента на тяхната сила, вие трябва да ги опитате първо върху себе си. Изговорете тихо думите добър, благ, милостив, справедлив, търпелив. И, други, и вижте какво влияние ще произведат върху вас. Направете този опит главно с такива думи, които имат съдържание и смисъл за самите вас. Сега, като правите упражнението за дишане, сутрин, преди обяд и вечер, по седем пъти, едновременно с това, записвайте в тетрадката си трети стих, от трета глава от Евангелието на Йоанна. Значи, този стих ще го пишете по три пъти на ден. След всяко написване ще теглите една черта. Всичко, каквото пишете, старайте се да бъде чисто написано на една хубава хартия, еднакво голяма за всички. Ще пишете внимателно. Чисто, отчетливо. Като свършите упражнението, ще ми дадете листовете си, за да направя свои бележки върху тях. Написвайте стиха преди започване на дишането. Стихът, който ще пишете, е следният. Истина. Истина ви казвам, че ако не се роди някой изново, не може да види Царството Божие. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели.